Jó estét kívánok! A Belső Közlés a Clubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő pályomár nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban azt szokhatták meg, hogy általában hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki fölolvassa megjelen és előtt álló szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Most, az első őszi adásaink azonban kicsit rendhagyóak. Ahogy a múlt héten már elkezdtük, pár alkalom erejig olyan alkotókat látunk vendégül, akik a hagyományos irodalmi műfajtól eltérően írnak szövegeket. A mai vendégünk Víg Mihály dalszövegíró, zenész, akivel a Balaton együttes kultikus szövegeiről beszélgetünk. A dalok közül már hallottunk is egyet, a Kígyó címűt, és most, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, hallgassunk meg még egyet, a kínai kormányt, később majd ezekről a számokról is szót ejtünk. Vig Mihály zenész köszöntöm a stúdióban, most elsősorban dalszövegíróként ülsz itt velünk szembe. Úgy tűnik, hogy a 80-as évek gazdag underground és alternatív zenei terméséből a Balaton együttes az, amelyikre azt lehet mondani, hogy a leginkább megőrizte a szén-szerűségét, még máig is mindenben van valami koncertszerű. Ennek szerinted mi a titka? Hogy ez megmaradt, ez az elevenség? Mert engem elsősorban az érdekel, hogy minden este más legyen, és hogy, hogy hiába régiek a számok, de azért az éppen az, akkor aktuális jelentés jöjjön ki belőle. Egyébként pedig ez messze nem igaz, hiszen a Mennyhártyenő is dolgozik, a Bárdosági is dolgozik, a Müller Péter is dolgozik, tehát ez egy erős túlzás. De annak nagyon örülök, hogy van most egy jó, jó zenekarom, nek minden tagja szereti a másikat, ami nagyon fontos, és lejön a színpadról. És persze az a, a, a adós vagyok, hogy hetente nyolc új számot vegyek elő, de már a Bibliában is az van, hogy amikor visszák a új bort, azt mondják, hogy jobb a régi, tehát nagyon nehéz új számokkal előjönni. Már a Presszer is megmondta, hogy soha nem fogok olyan számokat írni, mint a gyöngyhajulány. lány. Nem. Én azért még reménykedek, csak, csak amit csinálok, azt megpróbálom, ha nem is hét évre, de egy időre eltenni, hogy megőrzi el az érvényességét. És ezzel kapcsolatban azt az érvényességet mondod, meg azt, hogy a régi számok is újak legyenek. A szövegek ehhez mennyire járulnak hozzá a zenék mellett? Tehát ezek a dalszövegek szerintet, hogy ez megmaradjon ez az érvényesség? Nagyon nagyban hozzájárulnak. Bár, bár azért arra is próbálok törekedni, hogy a zene és a szöveg az elválaszthatatlan és egy legyen, de tehát ne, azt nem mondanám, hogy a szövegek fontosabbak, de ha... ha ez is egy véres lány szerencse. nem tehetek róla, hogy a, amit írtam, azt szoktam mondani, hogy állva maradt. Valahogy nem veszítette el az érvényességét, ezt en, ezt ennek én nagyon örülök, de nem Mert nagyon is arról a korról szólnak, tehát az előbb hallott, az első dalból, amit hallottunk, egy kígyó címűből idéznék is egy pár sort, most zene nélkül, prózában fog hangzani. Máshogy, ha álom, és más ha látomás, máshogy, ha egyszerű vízió, máshogy, ha érzem, és máshogy, ha nézem, másha ha komplet revízió. Ez elsőre egy nagyon banális, magától értetődő megkülönböztetésnek az újra felsorolása, de közben, mintha a hangsúlyozása éppen arra utalna, hogy nem tudjuk megkülönböztetni ezeket egymástól. Mondhatjuk, hogy a Kádárkor vége is egy kicsit ilyesmi volt, és ebben van benne ez a korszak. Azt hiszem, hogyha valami egy, egy időben érvényes tud lenni, az, az akkor már nem veszíti el az érvényességét, hanem mindenkorban utal a megszületésének az idejére is, de aktualizálódik. Például a, a kitiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet. Ez, ez egy nagyon szép vers, és a 30-as évekről szól, de ma is eszembe juthat róla bármi. Ami még ennek a kígyónak jellegzetessége, azt hiszem a verselésnek is az a kígyószerűség, hogy ilyen versláptalan sorokból áll, hogyan a gondolat meg a forma egy összeír, és ennek kapcsán kérdezném, hogy nálad a zene, vagy a szöveg van előbb, vagy ezek annyira elválaszthatatlanok, hogy igazából együtt lép mindig, mind a kettő? Vagy itt a kígyónál például mi volt? Előbb volt a zene. Előbb volt a zene. És a, a, aztán ugye ez az embernek megy körbe a fejébe, mint egy ilyen beragadt sláger egyeseknek, ami nagyon idegesítő egy idő után. Én nem tudod kiszerőztetni sehogy. Igen, de a ennek örül, mert tudja csiszolgatni a verset. És más, más darok is így születtek, vagy van, amikor meg egy más metódus történt? Én azért, amikor a, a saját számaimat írom, akkor 90 ban a zene van előbb. De, de tudok meg verset megzenisíteni is, mm -hmm. tehát azt is tudom csinálni, hogyha van egy vers, akkor arra megpróbálom kitalálni a megfelelő alkormenőtet, de a saját szövegeimnél előbb volt a zene. Innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést Víg Mihályal, most pedig hallgassuk meg a következő Balatondalt. Ha És megnézem, hogy ott vagyok -e. Jobb lenne, ha nem kéne matekolni Nem vagy te olyan hülye fiú Sajról csajról le a majrészt És Addal osony haza Csakni az időt. Itt fekszem, rád várok Minden délután Ki húzod a gyufán Apukám Míg itt a csajok Fékez le még most, mielőtt szétmézd Mondd egy új nőt akarok Szig dalszövegíróval, zenésszel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Balaton együttes Bizonytalan rendevú című számát hallottuk, hiszen az egész mai az ő szerzeményeit hallgatjuk, és arról, illetve azoknak a szövegeiről, meg egész pályájáról fogunk beszélgetni. Ennek a dalnak az utolsó két sorával is hasonló helyzet, mint amit az előző blogban érintettünk. Innen is idéznék. Lónak ember, embernek ló kicsit egy kenta úrhoz hasonlító. Látszólag semmi új megállapítást nincs benne mégis, vagy talán éppen ettől lesz valahogy megdöbbentő. Ha lehet ezt talán a módszernek nevezni, akkor mi a kulcsa? Tehát, hogy a banálisból hogyan lehet mondjuk ennyire eredetit alkotni? Neked ez hogy? Hogy, hogy megy? Hát a minden közszegy szembe jön egyszer az ember életébe egyrészt, tehát a közszegyek azért, azért vannak, mert van valami igazságtartalmuk is. Hogy hogyan történtek ezek a szövegírások, a Arról csak annyit tudok mondani, hogy, hogy ezek egy készen, így szinte csörömpölve kihullottak, és ö, már nem, nem kellett hozzájuk nyúlni, mi történt közben, azt nem tudom pontosan. Megint József Attila jut eszembe, írgalom édesanyám, jaj mama nézd, kész ez a vers is. És jó, hogy vannak jambusain, van, mibe fogóznom. Ugyanakkor meg a kínai kormányban, amit már korábban hallottunk, meg nagyon izgalmas az a szinte megfejthetetlen kettőség, ahogyan nem tudjuk, hogy az alanyakra az állítások vonatkoznak, az a kínai kormány, vagy a kedvesem. Ennyire összemósódik a kettő a világban, hogy nem tudjuk megkülönböztetni az intimitást a, azzal, aki adott esetben megfigyel minket, a megfigyeltséggel? Biztos. Ez egy picit furá lehet, hogy most egy ilyen szemináriumszerűen így rádolvassuk a soraidat egyébként. Hogy gondolta a fene? Hát igen, igen, most te vagy a fene, illetve a költő maga. De ha már te meg a József Attilát mondtad, akkor én meg a Petrit húznám most itt elő, hogy mint amikor a rózsaszín bugyikat kémleli a távcsével a kukuló idalába. ez, hogy a tőled idézem, tudja jól a kínai kormány, mit akarok, Engem akar, szintén vonatkozhat a dalban a kedvesre is. Ugyanakkor közben, mintha bármiféle azonosannak a lehetetlenségét is üzenni ez a szövegszervezés. Tehát ez a dal elképesztően zavarba ejtően sűrű, és egyszerre nagyon érti az ember, és ugyanakkor meg azt is érzékeli, hogy, hogy itt van valami nagyon izgalmas titok vagy rejtély. Hát step táncos vagyok a karba zavarba. Nem tudom kifejezni magam. Beszéljünk picit a kezdetekről is. Majdnem 40 éve alapítottad a zenekart. Az elnevezésnek mi volt az eredete? Gondolom, ezt már ezerszer megkérdezték, Egyen. és te ezerszer válaszolhatára a szellemeset. Persze. 12 éves koromban láttam először a Balatant, viszonylag későn, de akkor már nagy nagyfiú voltam, és berobogtunk a déli partra a vonattal. Egy ilyen kora, tavaszi, szezon előtti osztálykirándulás volt, és... Hallottam már a Balatonról, és nagyon-nagyon tetszett, és mivel szórakoztató elét akartam játszani presszók teraszán, és ezért gondoltam, hogy ez egy jó név lesz. Nálam csak a Fenyő választott jogomértő hungáriának nevezte az együttesét. A vetőik viszont pár évek később meg Trabantnak nevezték el az együttesét. Trabanttal le lehet menni a Balatonra, fordítva viszont már egy kicsit nehézkesebb lenne mondjuk Balatonnal menni a Trabanthoz. Amikor egyébként a Balatonra gondolsz, akkor van ennyi, hogy a déli partra gondolsz, vagy Nem. most már átment az északi part is a fejedbe? Persze, hát a, a, én főleg a Balaton színére gondolok, meg arra, hogy az a nyári kikapcsolódás, szabadidő kellemes eltöltése, szórakozás... Viszont pont ez a szabadidő kellemes eltöltése megint annak az úgynevezett kádárkorszaknak is egy ilyen kultuszára, meg milliőér és egy ironikus utalás lehet. Tehát pont ezekben az években már a 60-as években tetőzött az ifjúsági probléma, és utána valahogyan kialakult ennek a hétvégi háznak a mitosza illúziója valósága, és egy kicsit az együttesnél, hogyha ezzel is nem szórakozna, de erre is reflektálna valahogy a mából nekem visszahallgatva a dalakat, például ennek az egész kettősségére, hogy mi a hétköznap meg mi a Weekend. Hát lopott, lopott buszokból is lehet házat csinálni. Szintén a szabadidő kellemes eltöltésének jegyőben. És nem, nem Balaton zenekar, nem Balaton együttes. Akkoriban ezt is mondtam százszor, a, valahogy az volt a levegőben, hogy nagyon vadul kell kiabálni, és vadnak kell lenni, pánknak kell lenni, és én gondoltam, hogy ennél azért visszafogottabb vonalat fogok megpróbálni. Kicsit a tánza fesztiválokat is parodizálva. Nem harcra akarom hívni a dolgozókat, hanem töltsük együtt ezt az estét kellemesen, ez legyen a motto. Mi is kellemesen fogjuk folytatni ezt az estét végig előtte viszont meghallgatjuk a következő dalt, a harangot. Harang a rangod, védve vagy, a, rank, rangod, a rang, ha a Édesem, légy bele. elkerül a félelem. Rangrejtve járni, rangadó, rangrejtve járni. Kedvaló, valós, mint harang, véd a rang, harang a rangot, vagy. Egy dalszövegíróval, zenésszel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előbb be, azzal fejeztük be, hogy neked mi volt a célod, amikor elkezdted a zenélést? Ez összefügghet azzal, hogy ha jól tudom, zenész családból származol? Tehát, hogy volt mindig is egy erős viszonyod magához, a muzikalitáshoz? És egyébként ez mit jelent? Mert ennyi információt találtam rólad az interneten, hogy zenész családból származol. Ezért... Apám népzenekutató volt. Mm -hmm. Első generációs értelmiségi, ami olyan, mint a szocialista demokrácia, tehát, hogy a első generációs az kioltja az de minden a esetre, <laughs> igen, minden esetre ő népzenekutató volt. Fuval a karmester szakon végzett Moszkvában, a 50-es években, és aztán, amikor 56-ban kirúgták az állást a népi, állami népi együttestől, ami egy ilyen Kitüntetett helye volt a akkori kultúrpolitikának, ugye még Párizsba is elmehettek, de 56-ban berakott egy próba helyet, a Szabad Európa Rádiót hallgatott a, a zenekarral, és ezért kirúgták, és ezután vette föl a kodályi népzenekutató csoportba, és onnan cigány népzenével foglalkozott. És még volt egy happy a tiszta hangok rendszere, mert Ugye tudjuk, hogy egy alaphangra hangolódnak a felhangok, és hogyha az alaphangot eltoljuk, akkor minden felhang eltolódik. Ezzel foglalkozott a legtöbbet, és erről mesélt sokat. Nagyon sok zenét hallgatott, így óhatatlanul én is. Volt ez a kis rádiója, ami a Szabad Európa jött, meg volt két szekrényméretű GBL hang, fala és lemezjátszója, és Bartók Rádió, és Érdekelte a kortár zene is, nagyon szerette a madrigálokat. Úgyhogy tényleg az volt, hogy 24 órán keresztül zenét hallgattunk otthon. Neked mi volt az első hangszered egyébként, amin játszottál? Hegedülni tanultam elsőbe és másodikban. De aztán harmadikba egy másik iskolában mentem, és ott, ott nem volt megfelelő tanár, úgyhogy abba hagytam. Hatodikban kezdtem el gitározni. Azt hiszem nem volt vonó, aztán azért kezdted el pengetni csak a hegedűt. Addig egy ilyen bentlakásos internátusba voltam, és ott volt egy tanár úr, Jónás nevű, akinek az volt a helye, hogy, hogy aki akar, azt tanuljon meg gitározni. Volt egy szekrény tele gitárokkal. Én a második óra után már tudtam akkordozni, meg énekelni hozzá, ami meglepet mindenkit. És akkor így rájöttem, hogy elértek. Azóta szeretek házi bulikon is gitározni. Most a harang című dalotra térnék vissza, az előbb hallottuk is, ebből idéznék két erős sort. Rangrejtve járni rangadó, harang a rangod védve vagy. Mit jelent neked a rang vagy annak az elrejtése? El is egy vit, Ha harang rang, Rangrejtve járni rangadó, rangrejtve járni neked való. Nem hiszem, hogy ezt sokat kellene magyarázni. Igen, de ugyanakkor ez a rangrejtés nagyon is, mintha jellemző lenne rád, ahogy behívtunk a műsorba, és rögtön próbáltalak téged elhelyezni, akkor rögtön a kollégákat mondani, Azért is hívtunk meg most a műsorban, hogy egy kicsit arról beszéljünk, hogy miért a Balaton, le Balaton lett a maga műfaja a legkultikusabb zenekar. Akkor is rögtön azt felejtett, felejtett, hogy nem lett az, amikor erről beszéltünk korábban. Mondhatni, hogy te vagy a magyar underground és dalszövegírói szcén John lennon -ja, hát, Az életviteled és a felfogásod mintha George Harrison lennél. Hát ez, ezen az egészen, hogy, hogy én ki vagyok, csak a barátaim szoktak jó nagyokat nevetni, úgyhogy ennyi hasszon már volt belőle. Különben él amikor kijöttem ebből a internátusból, akkor először a, akkori Nádorma, vagy műnik, a mai Nádor utcába jártam iskolába, és ott volt egy Galló Tamás nevű fiú, aki úgy érezte, hogy ő hasonlít a John Lennonra, és azért Second Beatles néven alakított együttest, már Szára Szilveszter személyében meg is találták Ringo Starrt. t Juhász Péter nem azonos ezzel a, tehát nem, a, nem az, hanem egy másik, a, balkedes volt, ezért óvatatlanul rá Paul McCartney szerepe, hárult, és, és már csak George Harrison hiányzat, ez lettem én a zenekarból, úgyhogy jó, jó. Most beletrafáltam voltak éppen. Jó, de a rangrejtések, meg ez a szerénység egyfelől, mássor meg ez a műfaj, azért csak nem tud nem az, hogy exhibicionista vagy narcisztikus lenni, de az ember mégis azért valamennyire kénytelen, hogy megmutassa magát, hogy látvalássanak. Kettőség. Most, most a, a, a rangadó a legfontosabb szó belőle. Uh -huh. Örök rangadó. Rangot ad. Meg hangot ad, és akkor most egy másik nagyon fontos munkásságodnak, egy másik fontos vetületére térnék rá. Ez pedig a Tarbéla filmeknek az állandó zeneszerzősége. Nem tudom, hogy még tényleg fog-e fog -e még valaha forgatni, most egyedül az utolsó filmjét, bezárólag te készítetted a zenét. Ez a megismerkedésetek és az, hogy ezt a műfajt csináld, ez, ez hogy jött? Nagyon van ott mindig a, az a lehetőség, hogy vonósokra is lehet írni, mert az azért sokkal érzékenyebb, vagy a szívhez közelebb van, és fog, szerettem volna nem csak könnyű zenész lenni, és óriási mázlím van, hogy ott arról hogy megtalált engem, 1990-ban egy kötetet is megjelentettél, versek és novellák címmel, mondhatjuk, hogy nem már úgy ez a kötet, ebben pedig számos olyan dal is benne volt a szövegével, amit a majadásban is meghallgattunk. A novellák azok mennyire születtek a szövegek lendületéből árnyékában, vagy azok teljesen független históriák? Szerettem volna színházat csinálni, még akár zenés színházat is, ez, ez nem sikerült, mint ahogy színház rendezőse lettem, próbáltam. Tehát amikor még úgy nem tudtam, hogy mi lesz belőlem, akkor a szobrász és az író között vaciláltam, még nem gondoltam, hogy könnyűzenész leszek. Talán azért sem, mert akkor eléggé le volt helyre itt Magyarországon a könnyűzene, és inkább a, a, a színházi próbálkozások, mint a halász, meg a dorfő, meg ezek voltak érdekesek. És egyébként is, hát ez azért a színház az kozmikusabb, vagy univerzálisabb, vagy sok oldalúbb, mint a könnyűzene. Bár az, hogy, az, hogy egy, egy légtérben vannak, és ott a, abban az órában, vagy pillanatban mindenkivel ugyanaz történik, és vagy van katarzis, vagy nincs. Ebben, ebben hasonlít. Kicsit olyan, mint hogyha a 90 es vagy a 80-as években vissza visszavette volna a könnyű azt a közösségformáló, vagy, vagy a, ezt most együtt éljük meg, uh -huh. szerű dolgot. Te, tehát szerettem volna prózaíró is lenni, és mind a mai napig leszoktam ülni, és fizetekbe írkálok. Ezeket aztán bárkinek megmutatod? Nem. Ja. Jó, ez egy jó válasz volt. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, most hallgassuk meg Vignihánytól a Holtköltők társaságát. Azt hiszed, talán, hogy már megszűnt. Már nem létezik az Asztal társaság? Örömmel tudatjuk, hogy feltámadtunk, és körbejük az asztalt, mint hajdanál. És székfoglalóikat komoly képelejtik meg a gyönyörű férfi fők, mikor szemem végig pillant rajtok, mint akkor, mint az Óriás szellemük mégsem árnyékolja be ezt a kis szobán, mert egy mindennél fényesebb szellem járja át, ragyagja be minden zegét tudán és megszenteli ezt a pillanatot. Most magunk között vagyunk. Kiment egy percre az áruló. Akinek megszületni sem lett volna szabad, az lett volna mindenkinek a jó. Kiment egy percre az áruló, aki meg akarta volna, de nem tudta megravolni ezt a szent pillanatot, mert én az idő kezdetétől azok végéig veletek vagyok. Mindig van, és én egyedül vagyok, komor szellenek csapata jűz és rohan tova, és én ott ülök közöttük, és folyvás foly a bor, és folyik a lakoma. csak őket látom Az engem látogató árnyaka De nem baj, mert legalább látom végre a barátaimat Sokszor pislant a gyertya lángja Eltűnnek ma éjszakára Hogy holnap újra visszatérjenek Hozzátennihez sokat már nem lehet Hozzátenni ehhez vagy elvenni belőle nem fog senki, soha. Áll a költő társasága és foly a bor, egyre foly a lakomat. Víg mihály folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Balaton együttes Holdköltők a című dalát hallottuk, ami mi mihály szerzeménye. Ez is egy nagyon érdekes dal, mert az alapvető dalmal lehetne akár egy picit felturpózott csettamás is, de közben a szöveg mintha éppen arra akarna inkább reflektálni, hogy ez nagyon valami más, tehát nem az a csettamás korszak van már ennek a dalnak a hátában meg mélyében benne. Emlékszem arra az éjszakára, amikor ezt írtam, mert ugyanolyan, ugyanígy előbb megvolt a zene, és, és félig magától íródott. Hiába mondom persznél jöjjel, mert az idő ez volt az érzésem akkor, nem tudom már, hogy miért. És éjszaka idal és éjszaka is írtad akkor. Nagy csend volt. 3 és 4 között járt az idő. Ha most az előbb a Beremény, a csatamást említettem, akkor a Bereményit is hozzávenném, és az ott tűnt föl, készülve a beszélgetésre, hogy a Bereményi szövegeit a Csetamás úgy tudta megénekelni a 70-es években, hogy egy egészen széles körben elterjedtek azok a darok, viszont mintha a tiszténátok máig egy alternatív és underground millióben maradt volna. Ennek szerinted mi lehet az oka, hogy egy kicsit más lett a hatósugara? Az idővel függhet össze, hogy máskorban születtek? Kicsit. Hát két, igen, két dolog miatt. Az egyik az, hogy nem annyira feltűnők, nem annyira jók, nem annyira egyértelműen alkalmasak arra, hogy felhívják magukra a figyelmet. Másrészt meg valószínűleg az én személyiségem is, mert, mert én akármilyen furcsának tűnik, én nem akarok híres lenni, nem szeretnék sztár lenni, engem zavar, hogyha tapsolnak. Nem szeretnék sikeres lenni, és ez látszik, úgyhogy... A, már azt értem, hogy itt mit keresek, de nekem bőven elég az, hogy, hogy a második vonalban tudtam így, ahogy szerepelni. Nem, nem váltam. Savanyú a szöllő, meg minden de nem vágyta mennél nagyobb ismertségre. És remélem most már nem is lesz nagyobb ismertsége mennél. Ez egy fontos, fontos remény tud lenni. Abban is van egy kontraszt, mondjuk a te a szövegeid, meg a bereményigézának a szövegei között, hogy ő egy analitikusan gondolkodó és leíró típusú szerzőte pedig ezzel szemben sokkal inkább, mint hogyha túlmennél a nyelven, túlépnél, és egy -e metafizikus alkatként szemléznéd a dolgokat, tehát valami más, más érdekel téged a nyelvből, a leírhatóságból mondjuk, mint a bereményit. Feltétlenül, mert ő, ő tulajdonképpen szerepeket játszik be, a bejáró, a gróf Széchenyi István mindig, mindig új és új maszkokat vesz magára, és azt félelmetesen jól meg, megoldja, én pedig igen, valahogy a, a, a nyelv a felfoghatóságon túli részét keresem, amit nem lehet már szavakkal kifejezni, de mégis megpróbálom. És hát ennek pont az idő nagyon sokszor szerintem az egyik legfontosabb dimenziója, például a holdkötök Társaságában is, ami egyrészt megidézi a filmes toposzt, és emellett pedig az utolsó vacsorának a színrevitele, és itt is az ismétlődés, a végtelenítés, az idő, az elmúlás és ennek az állandósága az egyik legradikálisabb része, hogy valami, ami történt, mégse tud véget érni. Most Pilinszkit idéztem a passióból, de valahogy, mintha ez lenne benne ebben a dalodban is nagyon erősen. És az örök körforgás, hogy, hogy minden, minden újra elkezdődik, mi? és uh, sincs vége. Ja. És eleve nagyon sok dalodban, ahogy hallgattam a műsorhoz készülve, megjelenik az idő nagyon sokszor, hogy reggel, délelőtt, délután éjjel. Nagyon-nagyon jól látod. Én azt akartam tőle, hogy, hogy érzés legyen és hangulat meg. Persze, hogy kutatjuk a lét minden titkát, örökké valóságon töprengünk, ezek voltak fontos. Megvilágosodás, ez egy nagyon fontos dolog lett volna, jó lett volna elérni. És én most még az iróniát tenném ide az asztalunkra, a te parodiát is említettetek korábban, meg az erő, erős iróniát. Az előbb hallott dalban még mindig a holt társaságáról beszélünk. Tudtam volna, hogy a holt ilyen fontos lesz, meg se írom. Hogy a szellemnek különféle jelentésrétegei vannak, a schizoid, halucináció, meg a magasztosság, megint idéznék két sort. Az a baj, hogy csak őket látom, az engem látogató árnyakat, és az, hogy nem baj, mert legalább látom végre a barátaimat. Tehát nagyon izgalmas. Ezek a holtak akiket láttak ezekben a komplet víziókban. Amik nem revíziók. Amik még nem. Egy beszélgetés elég még visszatérünk, híg Mihály itt a belső közlés mai adásában. Előtte hallgassuk meg a Balaton együttes Levert vagy című számát. I'm that... Vigyái Zenészede a szövegíróval a belső közis Majdásának utolsó etapjához érkeztünk. Az előbb az ő egyik szerzeményet, a Balaton Együttes Levert vagy Című szemét hallottuk, még két dalt fogunk hallani a Majdásban. De egy picit beszéljünk arról, hogy a, ezeket a szövegeket prózaszerűen is olvassuk. Nagyon erős az, hogy egyszerre vers szerűtlenek, ugyanakkor pedig nagyon erősen dalszerűek. Ez összefügg azzal, hogy előbb van meg a zene, és utána erre íródik rá a szöveg, és az már megengedheti azt, hogy egy picit így csúszkáljan esetleg a vers és a vers szerűtlenség között, vagy azzal, hogy ez a filozofikusság... A, igen, a, a dalszöveg az nem, nem vers, mint ahogy a filmzene nem zene. Hanem a filmzene az filmzene, az egy teljesen más műfaj, a zeneszerzőnek alá kell rendelnie magát a fel feladatnak, tehát nem, le nem lehet önállóskodni meg minden, ha nem magára a filmre készül, akkor, akkor nem jó. És ha a, ugyanígy van a szöveggel is, hogyha ha az egy, nem egy dalszöveg, hanem csak egy jó vers akar lenni, vagy most nem tudom, hogy a kettő több vagy kevesebb, de egy kicsit másmi fajról van szó. Igen, a zene miatt ilyenek ezek a szövegek. Ami egy kicsit a filmet meg a dalokat is összekötheti, azt hiszem az atmoszféra fontossága, hogy mindegyik dalodból iszonyatos erővel jön át az aura. Nem is feltétlenül, hogy amikor íródott, hanem amiről íródott. Tehát hangulata, illata, érzékisége van ezeknek a szövegeknek és ezt a közérzetet nagyon erősen tudod úgy átadni, hogy közben egy, egy konkrétum is ott van, meg valahogy valaminek az allegóriája is. Ez nagyon erős tapasztalat volt nekem, ahogy olvastam is ezeket a szövegeket, meg közben hallottam a zenéket. Persze, sok, sokat rá kell bízni a hallgatóra, hogy a, a fellét a dologhoz ő adja hozzá, és ne, ne kapja mindent készen, hanem legyen ideje kutatni a saját agyában is. És ez még egyszer, ez a közösségi élmény, hogyha együtt vagyunk, például már csak egy moziba ülünk, többen, az egész más, mint hogyha otthon nézünk egyedül egy DVD-t, ugyanígy a, a közönség tagjaira átragad valami. Szerencsés esetben ennek a vége lehet a egészben a legfontosabb, a katarzis, amikor hirtelen valamire, nem tudjuk pontosan, hogy mire, egyszerre ráébredünk, de az biztos, hogy ugyanaz, amit gondolunk. És ez, ez olyan erős közösségformáló hatás, hogy, hogy ezt szeretik meg a nézők, akik megtapasztalják, azért járnak a koncertekre is. Most még válaszoltam, én magam gondoltam, amit a filmzenéről mondtál, és például az a csodálatos zene, amit a Werkmeister harmóniákhoz írtál, az az én agyamba vagy fülembe, az teljesen lejött a filmről. És egész egyszerűen, hogyha minél krasznorkait olvasok, akkor hallom ezt a zenét magamban. Tehát azt gondolom, hogy a filmzene is valamiképpen nagyon izgalmasan tud autonóm zenévé válni, hogyha annyira eredeti módon illeszkedik egy regényből készült filmnek a világához, akkor az egy nagyon is önálló létezővé tud válni. Például mondom nekem ez a Werkmeister zene, ez, ez, ez elképesztően fontos. Ez, ez kivételes szerencsé, hogy külön, külön is akár meg lehet hallgatni, de mégiscsak a filmhez készült, és a filmre vonatkozik, és Isten igazából ott mutatja meg igazán, hogy, hogy miért készült. Ez. Ezek egyébként röviden ezek úgy készültek, hogy egyrészt benne is vagy a tarfilmekben, másrészt, hogy miután elkészültek, a, szöv... a filmek utána íródott a zene, vagy már ezek úgy közben is készültek, vagy már a könyv volt egy kiinduló pont adott esetben? Igen, a, a könyvet olvastam el először, minden esetben, hosszas töprengések, magányos sétálgatások, ágyban heverészések következtek, és aztán megírtam a zenét, azt felvettem egy kis stúdióba, és aztán a, a forgatáson a, a kamera ennek a zenének a ritmusára mozgott. Tehát ez egy ilyen bevett módszer lett nálunk, hogy a film előbb, vagy a zene előbb készül el, és arra forgatnak, mert ezek a perces hosszúságos nittek, ezek igényelték azt, hogy, hogy a, legyen a kamera mozgásának egy tempója, és ezeket a, ezeket a filmdene adta. Az adás legvégén meg fogjuk hallgatni a Kész az egész című számot, és ezt egy kicsit a holdköltőket idézri, Egyrészt vége van, másrészt nem lehet vége. Hogy lenne vége? Végtelen örökké valóság, mondhatnánk. Most pénteken éppen koncert Budapesten. Mi a helyzet? Vége van, vagy nincs vége? Mindig egy lépéssel az apokalipszis előtt. Itt kopogtat az ajtón, de soha nem jön el. Már ezerben is kimentek az emberek sírva a mezőkre, megtépve a ruhájukat, várták, hogy eljön a világ vége. Ezzel sokan vannak ma is így. Viszont az, hogy egy nyíl egyenes pályán rohannunk egyre elviselhetetlenebb világba, az is biztos, de az ember a állat, amely mindent kibír. Búcsúzás előtt hallgassuk meg a Ragaszthatatlan Szív című Balaton számot. Ragaszthatatlan szív Hívd magához, hívd magához Felejthetetlen év Körbe táncol, magához láncol Unatkozhatnék is De most az álom mája Fátgyol, mozdíthatatlan áll a másik oldal femben magával, maga magával vár, neheve ébredek fel, még itt az álom úgy talál. Is, de most az állom mája így, addig hatatlan áll, a másik oldal, fennben magával, maga magával vár, ne ébreded fel, még itt az Valaton együttes Ragaszhatatlan szívcímű című dalával a belső közlés mai végére értünk. A mostani néhány adásban olyan alkotókat látunk vendégül, akik a hagyományos irodalmi alkotástól kicsit eltérően írnak szövegeket. A mai vendégünk Víg Mihály zenész, de a szövegíró volt, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és átbeszéltük vele az életművel néhány fontos elemét. Még hallgassuk meg az ő kész az egész című dalát. A szerkesztő Pymark nevében is bucsúzik a műsorvezető Szegő János. I'm sure.